Cine-i străina din oglindă? Cine-i străina din oglindă ce mă privește surâzând? În mreaja ei vrea să mă prindă, să mă convingă că eu sunt. Mă uit atent și nu-mi pare decât privirea cunoscută. Cunosc eu ochii aceștia, oare ce lacrimile îi sărută? Și îi văd privirea încețoșată, precum a ciute, Când glonțul care pieptul cată trimite moartea s-o sărute. Am pus această întrebare și acolo sus, în empireu, cine e acea străină, oare? Și mi-au răspuns că sunt chiar eu. Autor, Delia Stăniloiu Lectura, Maya Martin